și, în cer și pe pământ, el tată, și sfânt. Bine v-am găsit iubiti ascultători. La microfon este preotul Valeriu, aducând programul I203 din partea emisiunii Creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții. Aceste programe sunt constituite dintr-un de cugetări și meditații pe marginea fiecărui verset al Noului Testament, lucrare care aparține preotului Nicuriță și pregătită apoi în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați, sub forma a programe de 30 de minute. Lecțiunea de zi se va deschide cu meditația supra asupra versetului 19 a Evangheliei după Ioan, capitolul 18, numai înainte de a vă citi câteva date biografice despre George Washington Carver. George, sau uh, românește Gheorghiță, și-a petrecut anii copilăriei între unor orfelinat și altul până într-o zi când o spălătoreasă fără copii, pe nume Maria Watkins, l-a găsit dormind în grajdul ei. Nu numai că l-a luat sub îngrijirea ei, ci l-a dus la biserică și a vorbit despre Isus. Când a plecat în cele din urmă din casa ei, a luat cu el Biblia primită în dar. Maria a lăsat o amprentă în viața lui, iar George Washington Carver și-a lăsat amprenta asupra lumii întregi. El a devenit un mare om de știință. Ca tată al agriculturii moderne, a fost prieten cu trei președinți, inclusiv cu Henry Ford și Gandhi, fiindu-i brevetate peste 300 de invenții. Chestiunea remarcabilă a fost faptul că, în ciuda dificultăților din copilărie, acest orfan n-a devenit plin de amărăciune sau obsedat de dorința de răzbunare. În schimb, când intra în laboratorul său, în fiecare dimineață se ruga Versetul 18 din Psalmul 19, deschidem ochii Doamne ca să văd. Ei, spuneți dumneavoastră, cum să nu binecuvânteze Dumnezeu un om cu așa o atitudine? Vedeți, marile provocări necesită o mare maturitate, așa că Dumnezeu ne cizelează în timp caracterul pentru a fi pe măsura însărcinării. Spre exemplu, după ce a spus lui Avraam, voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta Îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare După ce a spus lucrul acesta Au mai fost necesari încă 25 de ani de teste și de încercări Până când Dumnezeu să-i încredințeze un fiu Care a însemnat nașterea poporului evreu Și nu numai cu Avram au stat lucrurile astfel Ci dacă citim cu atenție Scriptura Îl vom vedea pe Moise în viața căruia au fost necesari 40 de ani de lucru înainte de a fi făcut din el Dumnezeu omul care să vorbească față în față cu Dumnezeu așa cum ne este descris. Ce să mai zicem apoi de ceilalți, de Iosif, de David și despre atâția alții, în viața căruia Dumnezeu a trebuit să lucreze mai întâi un număr îndelungat de ani. Înainte de a-i face demni și de a-i face apți pentru lucrarea măreață la care au fost chemați Dragul meu ascultător, tu acela care treci acum prin situații atât de critice, Prin momente atât de dificile și de greu de înțeles Nu te necăji prea mult, ba din potrivă, bucură-te căci aceste împrejurări te pregătesc Dacă nu pentru ceva mare aici pe pământ te pregătesc atunci pentru veșnicia fericită împreună cu Domnul Isus Hristos Nu tuturor le este dat neapărat o mare chemare aici pe pământ Ci pentru unii Dumnezeu rezervă aceasta în ceruri Așa cum a fost cazul lui Lazar săracul din pilda Bogatul și Lazar Oricum ar fi toate încercările și problemele din viață cu care ne confruntăm sunt un fel de dovadă din partea lui Dumnezeu că suntem chemați la lucruri mărețe, lucruri care nu pot încape în imaginația noastră limitată. Doamne Dumnezeu, Dumnezeule Tată Ceresc, binecuvântează-te rugăm ascultarea mesajului care ne stă înainte, determinându-ne să înțelegem că toate împrejurările prin care ne trecem în viața aceasta trecătoare au drept scop pregătirea noastră pentru o veșnicie fericită împreună cu tine. Fă lucrul acesta, te rugăm, din dragoste pentru Domnul Iisus pe care l-ai dat pentru noi și pentru veșnicia noastră fericită. Amin. Și dacă încercarea lovește fără milă și dacă lacrimi curpi și arată Ce e răbdarea Să vezi Împrejurarea Care Aduce al tău Necaz Căci îndârjite Vin Pentru a ne lovi Dar fă mai tare Duhul Care la încercare. Va Arul tău, noi primim răbdarea, Să-ndringem încercarea care ne-ar și acum, iubiți ascultători, îmbărbătați de exemplele pe care le-am auzit, cât și de mesajul cântării, haideți să ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu și să dăm citire versetului 19 din capitolul 18 al Evangheliei după Ioan, verset care ne descrie o parte din patimile Mântuitorului. Așadar, versetul spune Marele preot a întrebat pe Isus despre ucenicii lui și despre învățătura lui. Înțelegem deja, suntem în timpul în care Domnul Isus este dus și judecat de Marele Preot. Ceea ce înțelegem este că nu numai Domnul Isus capul, ci și trupul său ucenicii sunt în atenția satanei. Hristosul întreg este urmărit de Marele baraur, Balaur ca să-l nimicească, cum găsim la Apocalipsa capitolul 12, versetele 4 și 13. Marele preot Ana voia să știe despre ucenicii Domnului Isus ca, după ce va fi omorât învățătorul, să urmeze ei la rând. Îl interesa apoi învățătura lui ca să o poată răstălmăci și astfel poporul să nu o poată primi. Acest bătrân șiret punea întrebările în așa fel, ca să prinde pe Domnul Iisus în lațul lor și să-l poată învinui de o organizație subversivă, ca în felul acesta să-l condamne mai ușor la moarte. Interogatoriu lui era premergător celui oficial, al lui Caiafa, unde mântuitorul trebuia lui ca un hulitor public al celor sfinte. Marele preot, deci, a întrebat pe Iisus despre ucenicii lui și despre învățătura lui. Ucenici ai lui Hristos, frații mei, dacă marele nostru învățător ar fi întrebat acum despre ucenici, adică despre noi, nu numai ca număr, cantitatea, ci și despre trăirea, despre calitatea vieții noastre, ce ar putea spune? Fiecare dintre noi își cunoaște starea, iar Domnul Iisus ne-o știe mai bine trebuie să ne plecăm ochii și să recunoaștem că, într-adevăr, sunt în noi încă multe lucruri de judecat, multe lucruri care ar trebui criticate. S-a spus cu drept cuvânt, cea mai bună dovadă pentru adevărul creștinismului este faptul că el ține piept atacurilor vrăjmașilor, cât și păcatelor și greșelilor creștinilor. Căci, dacă n-ar fi de la Dumnezeu, de mult ar fi murit și ar fi fost înmormântat Atâta de slabi sunt apărătorii pe care i-a avut El. Da, așa e, noi suntem slabi, dar Domnul nostru este tare și Harul Lui întrece slăbiciunile noastre. Nu noi îl ținem pe El, ci El ne ține pe noi și din mâna Lui nu ne va smulge nimeni. Ne împlinim partea noastră în ceea ce privește mărturisirea Evangheliei sale numai prin îndemnuri, lumina, Râvna și puterea Pe care ni le toarnă necurmat în inimă Prin Duhul Sfânt De aceea lui se cuvine Toată slava și cinstea Acum și în vecii vecilor În versetul următor La versetul 20 Din Evanghelia după ea în capitolul 18 Domnul Isus Dă răspuns întrebării Pe care o pune Marele Preot Să citim versetul Isus i-a răspuns Eu am vorbit lumii pe față Totdeauna am învățat pe norod în sinagogă și în templu, unde se adună toți ideii, și n-am spus nimic în ascuns. Dragii mei, adevărul este soare, și soarele nu se poate ascunde. Adevărul este puterea cea mai mare, și nu se ascunde din pricina fricii. Adevărul este ploaia cerului, vine peste tot și nu se ascunde de nimeni. Un proverb rus spune că adevărul nu se teme de judecată. Iisus este adevărul. El a venit în lume nu ca să se ascundă, ci din potrivă să o lumineze și să-i dea mântuirea. Eu sunt lumina lumii, spune el la Ioan 8 12. Cine zice că are adevărul, dar nu-l mărturisește pentru că este frică, este ori un laș, ori nu are adevărul. Domnul Isus a vorbit lumii pe față. O vorbire în dos sau o scrisoare anonimă este arma murdară a lașului. Isus i-a răspuns: Eu am vorbit lumii pe față. Totdeauna am învățat pe norod în sinagogă și în templu, unde se adună toți iudeii și n-am spus nimic în ascuns. Știți, prin răspunsul acesta, Domnul Isus a ocolit întrebarea și șiretului Ana despre ucenici. Mântuitorul nostru și-a apărat ucenicii atunci și a apărat totdeauna de toate cursele diavolului. Despre ucenici el n-a vorbit nimic, dar despre adevărul învățăturii sale el n-a ascuns nimic. Adevărul acesta trebuia să fie cunoscut de toți, și de prieteni și de dușmani, pentru că numai adevărul dă viață, Adevărul eliberează pe om din orice robie și îl sfințește pentru Dumnezeu. Să învățăm, frații mei, să vorbim mai puțin despre oameni, să nu vorbim deloc despre ei, ci, când suntem întrebați în chip viclean, să vorbim totdeauna limpede despre adevărul lui Dumnezeu, despre cuvântul său scris. Să învățăm să vorbim numai dintr-o stare ca a Domnului Isus. Isus i-a răspuns, adică să avem felul lui de a fi, trăirea lui și atunci nu vom greși, ci adevărul va birui prin noi. În versetul următor, la versetul 21, din Ioan 18, Domnul Isus continuă. Pentru ce mă întrebi pe mine? Întreabă pe cei ce m-au auzit despre ce le-am vorbit. Iată, aceia știu ce am spus. Putem enumera două motive care dau naștere unei întrebări. Să afli adevărul pentru ca să-l urmezi sau să-l afli pentru ca să-l condamni la moarte. Bătrânul Ana voia să știe de la Domnul Isus anumite lucruri numai ca să-l poată osândi mai ușor și mai repede. Mântuitorul nu i-a răspuns acestui om șiret, ci hotărât și limpede, i-a pus o contra-întrebare care a țintit asupra cugetului său. Când știi de la început care este scopul unei judecăți în care te afli, când vezi limpede că nu se urmărește cunoașterea adevărului pentru a fi urmat, nu mai da răspuns la cele întrebări sau pune tu o contra prin care să trezești conștiința anchetatorilor tăi. Și retul Ana voia să ia pe Domnul sus martor în propria lui cauză sau împotriva sa. Tactica lui însă a dat greș descoperindu-l ca vrăjmaș înveninat. Domnul Iisus spune, pentru ce mă întrebi pe mine? Întreabă pe cei ce m-au auzit despre ce le-am vorbit. Iată, aceia știu ce am spus. Domnul Iisus propovăduise în public. El dăduse o mărturie întreagă. Această slujbă, fiind terminată, era depris -o să mai înceapă să vorbească. El împlinea acum o altă slujbă și anume își dădea viața. În Luca 22, versetele 67 și 68, când este întrebat dacă El este Hristosul, răspunde astfel. Dacă vă voi spune, nu veți crede. Dacă vă voi întreba, nu veți răspunde. În desăvârșirea sa, Domnul înfăptuia vorba că tăcerea își are vremea ei și vorbirea își are vremea ei, așa cum stă scris în cartea Eclesiastul capitolul 3 cu versetul 7. Este mare lucru să ne gândim că este o vreme în care Dumnezeu tace Cum a fost atunci pentru iudei, tot așa și pentru întreaga lume Adică se apropie ziua când glasul lui Dumnezeu în har nu se va mai auzi Ferice de cine ia aminte astăzi la glasul harului și îndurerii lui Dumnezeu În versetul 22 de la Ioan 18 ni se face cunoscut că la auzul acestor cuvinte, unul din aprozii care stăteau acolo a dat-o palmă lui Iisus și a zis Așa răspunzi marelui preot? Iată aici un tablou al lingușitorilor. Rostesc vorbe umflate pentru cei mari în auzul lor și fac fapte neporuncite în văzul lor din servilism scârbos ca să câștige din partea lor un os mai bun de ros. Nicolae Iorga spunea că una dintre deosebirile dintre câine și om e că nu s-a văzut câine să lingușească alt câine. Da, omul este singura ființă care lingușește pe semenul său, însă piedestalul de lingușire se poate răsturna cu cel înălțat de lingușire și ce prăbușire mare și rușinoasă este aceasta. Unul din aprozii marelui preot, ca să-și lingușească stăpânul, a dat o palmă Domnului Isus, sub cuvânt că el a fost lipsit de respect în răspunsul dat. Vai, cât de căzut a ajuns omul! Lovește pe creatorul său nu numai cu palma, ci cu orice păcat pe care îl săvârșește. Cineva spunea că fiecare păcat făptuit este un cui în plus... Bătut în mâinile și picioarele Domnului Isus Hristos Mâna Domnului se deschide Spre om ca să-i dea viața Și binecuvântare Iar mâna omului îl lovește peste față Dar toate bagiocurile Și loviturile îndurate De Domnul Isus din partea omului Erau cuprinse în planul lui Dumnezeu Pentru mântuirea noastră A dat-o palmă lui Isus. Înțelegând lucrurile duhovnicește ori de câte ori dăm o interpretare cuvântului scris al Domnului Isus, care nu are în vedere întărirea chipului său, a felului său de a fi în om, este o lovitură dată lui. Neascultarea noastră față de cuvântul sfânt înseamnă necinstirea și lovirea obrazului scumpului nostru mântuitor. A dat o palmă lui Isus. Fratele meu, Orice credincios al Domnului Isus este un mădular în trupul său. Dacă tu îl lovești cu vorba sau cu fapta, pe Domnul însuși îl lovești pentru că el este una cu ai săi. Ai dat-o vreo palmă lui Isus? Cercetează-te! E un cuvânt foarte serios. În versetul următor la versetul 23 citim Isus i-a răspuns dacă am vorbit rău, arată ce am spus rău. Dar dacă am vorbit bine, de ce mă bați? Domnul Isus răspunde aici celui cel lovise printr-o întrebare care urmea, urmărea trezirea conștiinței lui. Mântuitorul nostru, prin acest răspuns, nu voia să se apere pe sine, ci voia să aducă la adevăr pe cel care, dintr-o stare de mânie și ură, săvârșise această faptă murdară. El îi cerea să folosească rațiunea, propria a sa și apoi tot el să stabilească adevărul prin cunoașterea răului sau a binelui din cele petrecute. Când ei hotărâri și săvârșești fapte sub sentimentelor tale firești, totdeauna greșești față de adevăr și produci pagube în viața ta și în viața semenilor tăi. Dacă am vorbit rău, spune Domnul Isus. Arată ce-am spus rău. A judeca drept în orice împrejurare este semnul omului de caracter, al omului nestăpânit de patimă, care iubește adevărul chiar în paguba sa. Puterea Domnului Isus față de cei care îl bagiocoreau și îl loveau, face să se vadă că, cu toată umilința sa, el este mai presus de ei. Răspunsurile lui la întrebările lor îi copleșea, îi domina pe toți. Cine vrea să găsească vreo vină Domnului Iisus, se rănește singur. Dacă vrei să-L lovești peste față, peste gură, El îți închide gura fie prin cuvântul său liniștit și puternic, fie printr-o sărutare plină de milă. Nimeni nu este puternic și curat ca El. Să privim la Domnul Isus și în această împrejurare. El n-a lăsat fără răspuns fapta mărșavă și întrebarea bajocoritoare a slujitorului marelui preot ci prin vorbele spuse, adevărul trebuia să se vadă limpede. Nu trebuie să răspundem cu rău la rău, cu insultă la insultă. Totuși, o punere la punct calmă este de multe ori binevenită. Față de ispititori și de fățarnici împietriți, tăcerea este adesea cel mai bun și mai binevoit de Dumnezeu răspuns. Pentru sufletele rătăcite și pentru fanaticii orbiți, un răspuns potolit contribuie la potolirea mânieilor și la biruința adevărului. În versetul 24 de la Ioan 18 aflăm că Ana l-a trimis legat pe Iisus la marele preot Caiafa. A devenit proverbială această trimitere a Domnului Iisus de la un mare preot la alt mare preot, vorba cu care merge în popor de la Ana la Caiafa. După ce retul Ana a interogat neoficial pe Domnul Isus, cuvântul lui însă avea o mare greutate în sine dreu și în popor, l-a trimis la ginerele său Caiafa, care, oficial, era mare preot în anul acela și ceea ce hotăra el rămânea valabil. Sfântul Ioan nu mai redă interogatoriul de la casa lui Caiafa, întrucât acesta era cunoscut din celelalte evanghelii. El scrie Evanghelia târziu ca o completare la celelalte. Ana, deci, l-a trimis la Caiafa. Un gând duhovnicesc. În ce fel trimitem noi pe Domnul Isus semenilor și fraților noștri? Căci fiecare facem într-un anumit fel lucrul acesta. Îl trimitem liber, așa cum este el arătat în cuvântul scris al Noului Testament, sau îl trimitem legat în ghele mele, adică înfășurat cu fel de fel de învățături, tradiții și datini ale poporului și religiei din care facem parte? Un Isus legat nu mântuiește pe nimeni, nu face nicio schimbare în viața nimănui. Numai un Isus liber, așa cum este arătat în Noul Testament, numai un astfel de Isus, numai acest Isus poate da mântuire și viață nouă. Cerească tuturor celor care l-au primit cu credință și pocăință. Un Isus liber poate domni în inimile noastre și își poate desfășura lucrarea așa după cum dorește. Cine nu arată felul de a fi al Domnului Isus în trăirea lui, are în el un Isus legat. De asemenea, adunările creștine care nu au în el chipul și felul de a fi al Mântuitorului. Au un Isus legat Și ce folosește oare Un Isus legat? Fratele meu Tu ce fel de Isus ai în tine Și cum îl dai altora? Să nu ți se pară Nepotrivită această întrebare Versetul următor Versetul 25 Din Ioan 18 Aduce în scenă Pe Petru Respectiv lepădarea lui Să dăm citire versetului Simon Petru stătea acolo și se încălzea. Ei au zis, nu cumva ai ieșit unul din ucenicii lui? El s-a lepădat și a zis, nu sunt. Dragii mei, în curțile marilor preoți sunt și focuri la care se încălzesc slujitorii lor sau oamenii care intră acolo din curiozitate sau interese egoiste. Lucrul acesta trebuie să-l știi bine, fratele meu, ca să nu cazi în ispită. Petru, deși avusese o cădere în curtea marelui preot Ana, din pricina că s-a încălzit la focul aprins de aprozi, cum am văzut la versetul 18, a repetat același lucru intrând în curtea marelui preot Caiafa. Același păcat, repetându-l, se agravează, după cum viteza unui bolovan care se răscorește de pe vârful unui munte, se mărește cu cât înaintează. Simon Petru ședea acolo și se încălzea. Se încălzea pe o parte, dar vai, se răcea pe cealaltă. Când te încălzești cu lumea, te răcești față de Dumnezeu. Aceasta este o lege. Petru stătea acolo. Dragul meu, oricât de bună ți-ar fi intenția, dacă intri în așa zisa curte a marilor preoți, adică în anturajul oricărui conducător de partide religioasă, și stai acolo, când vei ieși, vei avea o însemnată pagubă duhovnicească. Ține minte lucrul acesta. Ei au zis, nu cumva ai tu unul din ucenicii lui? Dragul meu, dacă tu ești cu adevărat ucenic al Domnului Isus, vei fi cunoscut îndată atunci când vei merge într-un loc unde este osândit mântuitorul tău, adică unde nu se trăiește felul de a fi al lui, pentru că nu poți ascunde lucrarea pe care a făcut-o el în tine. Ceea ce însă îl va convinge pe cei ce te întreabă va fi tăgăduirea ta cu vorba și gesturile în momentul acela. Nu cumva ești? întreabă ei. Petru s-a lepădat și a zis, nu sunt. Despre Dumnezeu se spune că nu se poate tăgădui pe sine însuși la 2 Timotei 2, 13. Și cine se face una cu Dumnezeu, la fel nu se poate tăgădui pe sine. Cum să se poată tăgădui lumina? Petru s-a tăgăduit atunci pentru că nu primise contopirea prin Duhul Sfânt cu Domnul Isus. Această contopire a fost cu putință numai după ce el, mielul lui Dumnezeu, s-a adus ca jertfă pe altar. Atunci a căzut zidul de despărțire dintre om și Dumnezeu, atunci omul a fost adus în starea lui de la început, când nu se putea tăgădui pe sine. Când nu mai trăiești tu, ci Hristos trăiește în tine, așa cum găsim la Galaten 2 cu 20, nu te mai poți tăgădui, te lepezi de Hristos numai atunci când El nu face parte din tine, nu te poți lepăda, Decât de ceva care nu face parte din tine Domnul Hristos nu trebuie să fie numai haina ta Ci el trebuie să devină capul tău, viața ta, tu însuți, totul tău Atunci nu te mai poți lepăda de el Vedeți, găsim încă mulți care vor să moară pentru Hristos Înainte de a fi murit împreună cu Hristos nu putem muri pentru Hristos decât După ce mai întâi am murit Împreună cu Hristos față de noi Înșine și am fost înviați Aduși la viață nouă Prin puterea învierii Lui în noi Lucrul acesta se realizează Prin pocăință Prin nașterea din nou Prin spălarea nașterii din nou Cum ne spune apostolul Petru Și devenirea apoi copii ai lui Dumnezeu Facă Domnul Dumnezeu ca fiecare dintre noi să avem parte de această înnoire de moarte împreună cu Hristos și înviere împreună cu El pentru ca să putem împărăți veșnic cu El în slavă. Aducem la cunoștință, iubiți ascultători, la punctul acesta încheierea programului I203, dorim ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și să rămână peste toți și în toți aceia care, păcăindu se Adică, lepădându-se de ei înșiși, așa cum Domnul Iisus Hristos însuși, toată viața lui s-a lepădat de sine ca să facă voia Tatălui, se vor deschide să o primească și să-i facă copiii lui Dumnezeu fericit pentru toată veșnicia. Amin.